Az utolsó meghajlás Sherlock Holmes epilógusa Este kilenc óra volt, augusztus havának második napja. Meg kell említenem, ennél borzalmasabb augusztust még nem jegyzett a világtörténelem. Az embernek már-már az az érzése támad, hogy Isten átka nehezedik a bűnös, elkorcsosult világra. Minden esetre erre engedett következtetni a tikkasztó meleg, a vészterhes, vihar előtti csend, és az a különös, várakozással teli hangulat, mely ott vibrált a levegőbe. A nap már rég lenyugodott, de egy vérvörös csík, mint valamely tátongó seb húzódott végig a nyugati látóhatáron. Odafönn sziporkázva szórták fényüket a csillagok, ide az öbölben várakozó hajók lámpái lákoltak. A hosszú, alacsony, nehéz oromtetős ház előtt húzódó kerti sétány terméskőpárkányának támaszkodva állt a két illusztris személy, nemzetiségükre nézve németek, és a lábuk alatt len mélyen nyújtózkodó tengerparti fövenyt kémlelték a hatalmas mézkőszírt csúcsáról, amelyen von Bork a vándorlós asmadárhoz hasonlatosan négy éve fészket rakott. Összehajolva álltak ott, halk, bizalmas suttogásba merülve. Égő szivarjuk parazsa odalentről úgy festett, mint egy mélyben révedő, gonoszulizzó démoni szempár. Fonborg fölötti, figyelemreméltó személyiségéhez foghatót alig hatalálhatni találhatni második vilmos császár ügynökeinek sorában, legyenek bár a leghűségesebbek is. Kivételes tehetsége már az első perctől kezdve nyilvánvaló lehetett mindenki számára, ha kijelölték minden idők egyik legkényesebb és legnagyobb horderejű katonai megbizatásának ellátására, mely az angol misszió fedő nevet viselte, minek utána azonban átvette a szolgálatot, Páriát ritkító képességei egyre kézzel foghatóbbá váltak annak a fél tucat embernek is, akik a világon egyedül lehettek hivatva ilyen kértésekben ítéletet mondani. Egyike volt ezen kitűnő férfiaknak von Bork jelenlegi beszélgetőpartnere is, bizonyos von Herling Báró, a követségi főtitkár, akinek hatalmas, száz lóerős Benz automobilja Eltorlaszolta a dűlőutat, készen arra, hogy gazdáját visszaröpítse Londonba. Amennyire a dolgok állásából megítélhetem, ön egy héten belül valószínűleg ismét Berlinben lesz, mondta a főtitkár. Meglátja, kedves barátom, még önt is meglepi majd a fogadtatás, melyben részesülni fog. Véletlenül tudomásom van róla, hogyan vélekednek az ön munkájáról Anglia legmagasabb köreiben. Határozottan impozáns férfi volt a követségi titkár. Domború melkas, széles vál, hatalmas termet, és mindenhez az a jellegzetesen lassú, teljes beszédmodor, melyet mindig igen nagy sikerrel hasznosított politikai pályafutása során. Vonborg fölnevetett. <gül> Az angolokat igazán nem nehéz félrevezetni, jegyezte meg. Náluk engedelmesebb és hiszékenyebb nációt elképzelni sem lehet. Én nem lennék ebben olyan biztos, mondta tűnődve a másik. Náluk mások a játékszabályok, máshol van a határ. Az ember eleinte nem is tudja, mihez tartsa magát. Látszólagos egyszerűségük, oldott viselkedésük az, ami csapdába ejti a tapasztalatlan idegent. Az ember első benyomása róluk, hogy teljesen ártalmatlanok, sőt, jámborak. Aztán egyszer csak áthatolhatatlan falba ütközünk. És akkor megtudjuk, hogy itt a határ, melyet átlépni semmilyen körülmények között nem lehet. Hogy más te mondjak, itt van például az elszigeteltségre való hajlamuk, megrögzött külön szokásaik, amelyekhez bogarasan ragaszkodnak. Jó modor, illendő viselkedés, ugye erre gondol? Sóhajtott von Bork, mint akinek már vannak fájdalmas tapasztalatai ezen a téren. Az angol előítéletre gondolok, és annak fölötté bizarr megnyilvánulásaira. Például okáért hadd idézzem fel önnek az egyik legsúlyosabbak baklövésemet. Ön barátom jó ismerője a pályámon elért sikereimnek, így bátran beszélhetek a melléfogásaimról is. Az eset első angliai látogatása idején történt. Hivatalos voltam egy hétvégi kerti ünnepségre, amelyet a kormány egyik minisztere rendezett vidéki kúriájában. A meghívottak között meglepően indiszkrét, sőt, mondhatni, elővigyázatlan társalgás folyt. Von Bork bólintott. Magam is tanulja voltam, jegyezte meg szárazon. Akkor hát tudja, miről beszélek. Nos, én, ahogy illik, természetesen egy csinos kis rezümét küldtem Berlinbe az estén szerzett információkból. Sajnálatos módon ami nagyra becsült kancellárunk isé nehézkes az efféle ügyekben, így valahol elejtett egy megjegyzést, amelyből az angolok számára egyértelműen kiderült, hogy tudomása van a kerti ünnepén elhangzottakról. A napnál is világosabb, hogy a szálak csak is hozzám vezethettek. Ön a leglidércesebb álmaiban sem tudja elképzelni, milyen óriási kárt okozott ez nekem. Biztosíthatom, Jámborságnak ezúttal még csak nyoma sem volt felelhető a máskorai kedves angol házigazdáinkban. Két teljes évig kellett vezekelnem ezért a botlásomért. De ez önnel biztos nem fordulhat elő, barátom, igazán remekül megállja a helyét a sportember pózában. Ne, kérem, ne használja ezt a szót. Ha azt mondja, pózolok, ugyebár azt feltételezi, hogy színlelek valamit. Pedig az én sportszerűségem természetes, bensőből fakad. Született sportember vagyok, és ez kedvebre van. Ha így van, s miért ne lenne így, ez még csak fokozza a hatást. Részt vesz a jaktversenyeiken, vadászni jár velük, lovaspólót játszik, s minden sportákban méltó versenytársuknak bizonyul. Fogathajtásban az ön négyes fogata vitte el a pálmát olimpiában. Még annak a híre is eljutott hozzám, hogy nem által ringbeszállni és boxmérkőzéseket folytatni fiatal tisztekkel. Az eredmény? Nincs, aki önt komolyan venné, kedves barátom. Hisz ön csak egy kedves cimbora. Rendes fickó, ahhoz képest, hogy német. Aki bírja az italt, az éjszakázást, a lokálokat. Lehet csatangolni vele a városban, szóval egy aranyos, szertelen vagány. Mindeközben az ön csöndes, eldugott kis nyaralója. Valójában boszorkány konyha ahol Anglia minden valamire való mérekköverője megfordul, és amelynek a gazdája az aranyos vagány, a sportember, a legagyafurtabb titkos ügynök egész Európában. Ön lángész, kedves Fombork? igazi lángész. ön hízeleg, Habár való igaz, nem tagadhatom, hogy az a négy esztendő, melyet ebben az országban töltöttem, még a legrosszabb indulattal sem nevezhető eledménytelennek. De hiszen még meg sem mutattam önnek az én kis készletemet. Tisztelje meg a házamat, lépjen be egy percre, ha ideje engedi. A dolgozószoba ajtaja közvetlenül a teraszra nyílt. Fomborg belökte az ajtót, majd vendége előtt a szobába lépve felkattintotta a villanyt. Miután hatalmas termetű barátja is bejebb került, becsukta mögötte az ajtót, és gondosan eligazította a rácsos ablakot takaró vastag súlyos függönyöket. Csak amikor megtette mindezeket az óvintézkedéseket, és még egyszer ellenőrizte, hogy minden rendben van-e, akkor fordította nabarnyított, markáns arcát látogatója felé. Az iratok egy részét már elszállítottam, szólalt meg. A feleségem a személyzettel együtt tegnap Flashingba költözött, és a kevésbé fontos dokumentumokat magukkal vitték. A többi iratot viszont szeretném a követség védelme alá helyezni, ez gondolom magától értetődik. Az önneve neve barátom természetesen ott szerepel a követség kiemelt személyei között. Megkülönböztetett bánásmódban lesz része önnek és podgyászának egyaránt, erről kezeskedem. No persze, még az az eshetőség is fennállhat, hogy nem is kell távoznunk. Még az is előfordulhat, hogy Anglia sorsára hagyja Franciaországot. Abban biztosak vagyunk, hogy kötelező érvényű egyezmény nincs a két állam között. És Belgiumot is sorsára hagyják? Igen, Belgiumot is. Von Borg kétkedően rászta meg a fejét. Nem értem, hogy lehetséges ez, hiszen Belgiummal szövetséget kötött Anglia. Egy ilyen megszégyenítő lépés beláthatatlan következményekkel járna. Ezt a csapást sosem heverné ki, Anglia, de levegőhöz jutna, béke lenne legalábbis pillanatnyilag. Na és a haza becsülete? Badarság, szeretve tisztelt barátom. Ön is tudhatná, hogy józan időket élünk. A becsület elavult, középkori kategória. Különben is. Anglia nincs még harcra kész állapotban. Alig ha hihető ugyan, de az 50 milliós hadügyi költségvetésünk, mely szándékainkat a legjámborabb szemlélő számára is oly nyilvánvalóvá teszi, mintha The Times cím oldalán közöltük volna. Nos, még ez sem rázta föl szendergéséből a nemzetet. Én itt ott persze, hall az ember egyet s mást, felmerülnek bizonyos kérdések. Az én tisztem, hogy megtaláljam rájuk a megfelelő választ. Itt-ott még zúgolódás is tapasztalható. Az én tisztem, hogy a félreértéseket elsimítsam, az indulatokat lecsillapítsam. Minden esetre állíthatom, hogy ami a lényeget illeti, vagyis a felhalmozást, egy tenger alatti támadás előkészítését, nagy hatásfokú robbanószer gyártását, mindezen területeken semmiféle készülődés nem látható. Hogyan léphetne hát be Anglia a háborúba, amikor úgy felpiszkáltuk a kedélyeket, hogy a nyakukba szakadt egy háború, Meg a magasságos ég tudja még mi minden, ami bőséggel leköti teljes figyelmüket. A jövővel akkor is számolnia kell. Az megint más história. Úgy gondolom, hogy ami a jövőt érinti, Megvannak a határozott terveink Angliával, és az ön információi felbecsülhetetlen értékkel bírnak etéren. Ma vagy holnap, de Angliának lépnie kell. Ha még ma megteszi a döntő lépést, minket teljes készenlétben talál. Ha pedig holnap, mi azzal is csak erősebbek leszünk. Meglátásom szerint bölcsebb választás lenne, a szövetségesekkel karöltve indulniuk a harcba, mint sem nélkülük. No, de ez már nem az én dolgom, ez egyedül rájuk tartozik. Ezen a héten eldől Anglia sorsa. De félbeszakítottam önt, barátom. A birtokában lévő dokumentumokról beszélt ugyebár. Hatalmas tölgyfaborítású könyvekkel zsúfolásig megrakott szoba túlsó falát vastag függöny borította. Fomborg bork félrehúzta a függönyt, és akkor egy tekintélyes méretű, rézzel díszített páncélszekrény impozáns látványa tárult a látogató szemelé. elé. Fomborg leakasztott óraláncáról egy aprócska kulcsot, hosszas mesterkedés után a zárat kinyitotta, és a páncélszekrény nehéz ajtaja kitárult. Éme, mondta von Borg, széles mozdulattal a szekrény tartalmára mutatott. A lámpafénye bevilágított a szép nyitott ajtaján, és a követségi titkár növekvő érdeklődéssel vette szemügyre az iratokkal megrakott rekeszeket, melyeket címkével láttak el gondos kezek. Végigfuttatta rajtuk a tekintetét, s a következő feliratokon akadt meg a szeme. Öblök, kikötők védelme, repülőgépek, Írország, Egyiptom, porcmuszi erődök, a csatorna, rosszájt és hasonlók. Mindegyikre rekesz roskadásig tömve volt iratokkal és tervrajzokkal. Kolosszális! Kiáltott fel a titkár, szivarját letette, s párnás tenyerét néhányszor összeütötte. És mindez négy esztendő eredménye, bár úr. Ugye egyetért velem abban, hogy ez nem is olyan megvetendő teljesítmény egy magamfajta iszákos, faragatlan nemestől. Ám a kollekció dísze még csak ma érkezik. A helyét már elő is készítettem. Azzal az egyik rekeszre mutatott, melyen a hajózási jelek feliratú címke állt. De hiszen ott már látok egy vastag dossziét, elahult, papírkosárba való. Valaki riasztotta az admiralitást, és az összes eddig érvényben lévő kódot megváltoztatták. Óriási csapás volt, elhiheti báró úr, mérhetetlenül visszavetett eddigi munkámban. De hál a csekkfüzetemnek és a jó Altamontnak, ma este minden rendbe jön. A báró az órájára pillantott és csalódottan felkiáltott. Most már végképp nem várhatok tovább. Az események felgyorsultak, ilyen feszült helyzetben nem szabad elhagynunk állásainkat. Reméltem, hogy hírt vihetek az ön sikeresen végrehajtott vakmerő akciójáról. Altamont nem jelezte érkezése várható időpontját? Von Bork előhúzott egy táviratot. – Ma este minden bizonyjal ott leszek, és viszem az új gyújtógyertyákat. Altamont. – Á, szóval gyertyákat. Azonnal elmagyarázom. Altamont automobil szakértőnek adja ki magát, én pedig több autót is tartok. A titkosírásunk rendszerét is erre építettük, ugyanis minden információ valamelyik autóalkatrész nevét viseli. Ha hűtőt említ az üzenetben, akkor hadihajóról van szó. Az olajszivattyú a cirkálót jelölési és így tovább. A gyújtógyertje a mi szótárunkban a hajózási jelek megfelelője. Porcmusz bolatták fel ma délben, jegyezte meg a titkár, miközben a távirat fejlécét böngészte. Csak úgy kértem: mit kap a barátunk a szolgálataiért? Ezért a munkáért 500 font jár neki. Természetesen emellett rendszeres fizetést is folyósítunk számára. <gül> vár gazember! Amúgy hasznunkra van az ilyen hitszegő fajta, de be kell vallanom, én bizony sajnálom tőlük a pénzt. Én semmit nem sajnálok áltamantól. Remekül dolgozik. Ha jól megfizetem, biztos lehetek benne, hogy szállítja az árut hogy az ő kifejezésével Azon Azontul Altamont nem is áruló. Ha Angliáról van szó, higgy el, hogy indulatait tekintve még a legelvakultabb pángermán Juncker is csak szelíd galambfióka egy ilyen nekikeseredett írszületésű amerikaihoz képest. Á, ah, tehát egy amerikai írhez van szerencsénk? Ha hallanál, hogy beszél... Egy percig sem kételkedne ebben. Néha komoly nehézségekbe ütközik, hogy megértsem, amit mond. Úgy tűnik Altamont nem csupán Anglia királyának, de az angol királyok nyelvének is hadat üzent. Valóban el kell mennie? Minden pillanatban itt lehet. Sajnos már így is tovább maradtam, mint eredetileg terveztem. Holnap kora reggelre várjuk önt. És ha végre sikerül a hajózási jeleket tartalmazó könyvecskét bejuttatnia azon a bizonyos kis ajtón, amely a York herceg nevét viselő lépcsősorról nyílik, azzal megkoronázza Angliában elért káprázatos sikereit. De mit látok? Csak nem tokai bor. Egy viasszal vastagon lezárt porlepte butéliára mutatott, mely két Talpas pohártársaságában egy ezüst tálcán állt. Megkínálhatom talán egy pohárkával, mielőtt útra kell? Köszönöm, most nem élek vele. De látom ön kedveli a dorbézolást. Altamond kifinomult ízléssel bír, és nagyon ért a borokhoz. Fölöttébb megkedvelte a pincémben érő tokai borokat. Érzékeny lelkű ember, elvárja, hogy kis apróságokkal néha a kedvébe járjanak. Komoly lélekelemzéssel jár a vele való együttműködés. Lassan kisétáltak megint a ház teraszára, majd onnan a ház túlsó végébe, ahol a báró sofőrje oldalán ott durusolt a hatalmas autó motorja, izgatottan várva az indulást. – Azok ott a távolban, gondolom, harics fényei, – mondta a báró, miközben vállára terítette köpenyét. Milyen csöndes és békés most minden, de csak egy hét és más fények villóznak majd felé, és a most olyan nyugodt angol tengerpart egy csapásra felbojdul. De még az égbolt sem lesz ilyen felhőtlen és mosolygós, ha mindaz, amit a jó Cepelin megígért nekünk, valóra válik. De most látom csak, ki az ott a szobában? A háznak csupán egy ablakában világított a lámpafény, a lámpa mellett az asztal fölé hajolva pedig egy kedves, ráncos arcú nénike üldögélt. A kötése fölé hajolt, meg-megállt néha a munkában, hogy a mellette lévő széken nyújtózkodó nagy fekete macskát megcirógassa. – Ő Márta, az egyetlen szolgáló, aki a házban maradt velem. A titkár kuncogott. Azt is mondhatnám, egy szemében megtestesíti egész Britanniát, ahogy a külvilágot teljesen kizárva, önmagába mélyed, kellemesen álmosító hangulatot árasztva magából. Nos, mennem kell, au revoir, Még utoljára búcsút intett, majd fürgén a kocsiba pattant, felbögött a motor, a fényszórók aranycsárga sugara beleházított az éjszakába. A titkár hátradölt a minden kényelemmel ellátott limuzin párnázott ülésén, és a fenyegető európai katasztrófa esélyeit latolgatva, oly mélyen elmerült gondolataiban, hogy szinte alig vette észre az ellenkező irányból közeledő kis fordot, pedig csak hajszál híja volt, hogy a szűk és kanyargós falusi úton össze nem ütköztek egymással. Mikor a báró automobiliának körvonalai végkép elmosódtak a távolban, Fonborg lassan visszasétált a dolgozó szoba irányába. Ahogy a ház felé tartott, észrevette, hogy az öreg házvezetőnő eloltotta kamrájában a lámpást, és nyugovóra tért. Szokatlan élmény volt most számára a néma kihalt ház, melynek falait még nem rég betöltötte a gyermekzsivaj és a nyüsgő személyzet lármája. Bár kisé nyomasztó volt a csönd, mégis nagy megnyugvással töltötte el, hogy kiterjedt családjának tagjait mind biztonságban tudhatja, és hogy az öreg cseléden és saját magán kívül senki más nincs a házban. Volt tennivaló elég a dolgozó szobában, Rengeteg papírtól kellett megszabadulnia. Késedelem nélkül hozzá is látott. Élénk szép arca egészen felhevült a kandallóban nagy lánggal égő papírosok iratok melegétől. Egy bőrkézításka álltott az asztalhoz támasztva, ebbe rakosgatta szigorú rendben a páncélszekrény becses tartalmát. Alig kezdett azonban az iratok rendezésébe, amikor kifinomult hallásával, egy közelgő gépkocsi zajára figyelt fel, elégedetten felkiáltott, összeszíjazta a kézitáskáját, becsukta a páncélszekrény ajtaját, kulcsra zárta, majd sietős léptekkel a ház előtti teraszra ment. Épp időben érkezett, a kis Ford pont akkor gurult a kúria kapuja elé. Mikor a kocsi megállt, a kiugrott, és szinte futva a ház gazdája felé tartott, miközben a sofőr, egy őszülő, bajuszos, tagbaszakadt, korosodó férfi úgy telepedett le a kerítés tövében, mint aki már beletörődött, hogy ezt az éjszakát is át kell virrasztania. Nos, kérdezte izgatottan Fomborg, s látogatóját, besen várva elébe sietett. Válaszképpen a férfi diadalmasan meglobogtatott a feje fölött egy barna papírba burkolt kis csomagot. – Ma lekezelhet velem, főnök, megdolgoztam érte! – kiáltotta már messziről. – Végre miénk a zsíros falat! – A jelek? – ahogy a táviratban ígértem, megvan mind az utolsó nyavajás szebaforig. Itt van a lámpával leadott jelek kódja, a szikratávíróké, ami csak kell. Persze más nem az eredeti, az túl rázós lett volna. De az áru valódi, arra mérgetvehet. Azzal bizalmasan hátba verte a németet, aki ettől idegesen összerezzent. Fáradjon be, mondta. Magam vagyok az egész házban. Már csak önre vártam. Helyesen járt el, természetesen a másolat sokkal jobb, mint az eredeti. Ha az eredeti eltűnne, azonnal megváltoztatnák az egész rendszert megint. A másolattal talán nem lesz semmi baj. Ugye ön is így véli? Újdonsült ismerősünk, ekkor már a szobában volt. A székben rogyva kényelmesen szétdobált a hosszú végtagjait. Úgy hatvan körül lehetett ez a magas, nyurga férfi. Tiszta, Éles vonású arc, kis kecske szakál. Egész fizimiskája a jól ismert Uncle szem karikatúrákhoz tette hasonlatossá. Szája sarkában egy félig szít, átnedvesedett szivarlógott, melyet újból meggyújtott, miután hanyagul elterpeszkedett. – Csak nem költözködik! – jegyezte meg, ahogy körülnézett. – Mondja, főnököm! Folytatta, amikor pillantása a széthúzott függöny mögött álló páncélszekrényre esett. Ugye nem akarja nekem beadni, hogy abban a micsodában tartja az iratokat? Ugye miért ne tarthatnám benne? A felébe is, egy ilyen ósdi szerkentyűben, mint ez. És még azt állítják magáról, hogy kém. Ezt odahaza bármelyik pancser felnyitja, ha kell, egy konzervnyitóval is. Ha én előbb tudom, hogy a leveleim csak úgy szabadon hányódnak ebben a bicsodában, hát bold lettem volna egy sort is írni magának. Kínosan meglepődne a maga jenki ha ezzel a szépfel próbálkozna, felelte Fomborg. Azt a fémet, amiből ez készült, nem vágja semmiféle szerszám. Na és az ár? Azzal sem boldogulna. Dupla kombináció. Tudja egyáltalán mi az? Tudja, a fele, felelte az amerikai. Nos, igazán egyszerű. A zár csak is egy bizonyos szó és egy számsor betáplálása után működik. Fonborg felállt, a páncélszekrényhez lépett, és egy kettős korongra mutatott, amely a kulcsjuk körül helyezkedett el. Ez a külső korong a betüket, a belső pedig a számokat jelzi. Úgyes, ügyes, nagyon ügyes! Tehát ebből is láthatja, hogy nem olyan egyszerű masina ez, mint gondolta. Én már négy esztendeje, hogy megcsináltattam, s mit gondol, mi volt az a szó, illetve számsor, melyet annak idején választottam? Elképzelni se tudom. Nos, a szó augusztus, a szám pedig 1914. Épp az az év és hónap. Melyet most írunk. Az amerikai arcán meglepetés és elismerés tükröződött. Á, itt, ezt nevezem. Mégiscsak tud maga valamit. tagadás? néhányan már akkor megjósoltuk ezt az ominózus dátumot. Eljött a nap, és ezzel az én küldetésem is befejeződött. Holnap reggel felszávolok itt mindent. Remélem, rám is gondol. Engem is elhelyez valahol, mert én bizony nem maradok itt egymagam ebben az Istenverte országban. Nem adok többet neki egy hétnél, és lefogadom, hogy a brit oroszlán a hátsó lábaira áll, felágaskodik, és iszonyú tombolásba kezd. Hát én ezt inkább a túlsó partról szeretném nézni. De hiszen ön amerikai állampolgár. Ugye? Jack James is az volt, aztán mégis Portlandben csücsül és malmozik a cellájában. Egy angol zsarunál semmire sem megy az ember azzal, hogy amerikai állampolgár. Itt a brit jog és törvény van érvényben, folyton csak ezt hajtogatják. Igaz is, főnökem, ha már Jack Jamesről beszélünk, az az érzésem maga nem tesz túl sokat azért, hogy fedezze az embereit. Hogy érti ezt? Csattant fölfon Bork ingerülten. Úgyhogy maga a megbízó, maga adja a munkát, nem igaz? A maga dolga, hogy megvédje őket a lebukástól. Mert ők bizony hullanak sorjában, mint a legyek, maga meg a kisúját sem mozdítja értük. Ott van például ez a James. James csak is magára vethet azért, ami történt, ezt maga is tudja. Mindig a saját feje után ment, nem volt alkalmas az efféle feladatra. James csökönyös volt és ostoba, ezt meg kell hagyni. Na de ott van Hollis? Az az ember őrült. A vége felé már kicsit hangyás lett az igaz, de hát ki nem csavarodik be, ha reggel estig szerepet kell játszania. Közben legalább százal lesik minden lépését, hogy az első gyanús mozdulatra rászabadítsák a zsarukat. De azt mondja meg, hogy lehet, hogy még Steiner is? Von Borg idegesen összerezzent, és pirosposgás arca egy árnyalattal sápat lett. Mit akar Steinerrel? Én semmit, csak úgy mondom, hogy elkapták őt is, aztán kész. Házkutatást tartottak nála tegnap éjjel, rajtaütésszerűen. Elvitték az összes papírjával, meg mindenével együtt. Ott ül porcmuszban a rács mögött. Maga szépen elhajókázik, de ő itt marad és tartja a hátát. Még örülhet, ha elviszi az egészet szárazon. Ezért akarok a túlsó parton lenni én is, amint maga elmegy innen. Von Borg ember feletti önuralommal bírt, de még a felületes szemlélőnek is feltűnhetett, hogy a hír mélyen megrendítette. – Hogy juthattak Steiner nyomába? – mormokta. – Ez minden eddiginél nagyobb csapás. – Az nem olyan biztos. Jöhet ennél még nagyobb is. Lefogadom, hogy már becserkésztek engem is. – Ugye csak Tréfál? – Van is eszembe. Úgy áll a dolog, ahogy mondom, nekem elhiheti. A gazdasszonyom elkottyantotta, hogy érdeklődtek utánam. Na, amikor én ezt meghallottam, rögtön tudtam, hogy ideje felkötni a nyúlcipőt. Csak az érdekelne engem, főnököm, hogy a zsaruk honnan tudják ezeket a dolgokat. Steiner már az ötödik ember, aki kibukik maga mellől, amióta én elszegődtem magához, és fejemet rá, hogy tudom, ki lesz a hatodik, ha nem állok idejében tovább. Tud erre magyarázatot adni? Nem szégyeli magát, amiért ilyen orvult zserben hagyja az embereit? Von Borg arca rákvörös lett. Honnan veszi a bátorságot, hogy ilyen hangot használjon velem? Ha én nem venném a bátorságot, hogy kinyissam a számot, maga se dolgoztatna velem, nem igaz? De megmondom én magának kertelés nélkül, mi a fejemben. Azt hallottam én magukról, német politikusokról, hogy ha egy ügynökük elvégezte a feladatát, maguk nem bánják, ha a szerencsétlen flótást elteszi valaki lábalól. alól. felpattant. Azt merészeli állítani, hogy a rendőrség kezére juttatom a saját ügynökeimet? Azt én nem mondtam főnököm, én csak arra céloztam, hogy egy spicli szemét módon kereszt tesz mindannyiunknak, és hogy szerintem a maga dolga lenne, hogy kitalálja, ki az az alak. É, minden esetre kiszállok. Részemről irány a bájos kis Hollandia. Minél előbb, annál jobb. Fonborg igyekezett palástolni féktelen dühét. Túl régóta vagyunk szövetségesek ahhoz, hogy most a fényes győzelem perceiben egymásnak ugorjunk, mondta folytott hangon. Ön kifogástalan munkát végzett, óriási kockázatot vállalt, és én ezt nem felejtem el önnek. Utazzék csak Hollandiába, helyeslem a tervét. Rotterdamban hajóra szállhat, és visszatérhet New Yorkba. Más útvonal nem lenne biztonságos az elkövetkezendő egy hétben, és most adja ide a könyvet. Hadd csomagoljam a többi közé. Az amerikai még mindig a kezében tartotta a kis csomagot, és semmi jelét nem mutatta, hogy szándékában állna megválni tőle. – És mi lesz a gubával? – kérdezte. – Mivel? – a zohányjal? A beígért jutalommal? Az 500 fontommal? Az a hajótüzér átkozottul komisz lett a végén. Mocskosul megrehezítette a dolgomat. Kénytelen voltam megkenni a markát még 100 dollárral. Máskülönben lőttek volna magának is, nekem is. Én nem pofázok, ezt hajtogatta, és nem is volt hajlandó beszélni, amíg a 100 dolláriát meg nem kapta. 200 fontomba került ez a kis akció... Én most már semmit se csinálok hitelbe. Szóval, hol a dohány, főnököm? Von Borg keserűen elmosolyodott. Úgy tűnik, ön vajmi kevésre tartja a becsületemet, mondta. Ezért nem hajlandó megválni a könyvtől, mielőtt megkapná a pénzét. Nézze, főnök, én csak tettem egy üzleti ajánlatot. Rendben van, legyen, ahogy óhatja. Leült az asztalhoz, és fürgén kiállított egy csekket, amelyet kitépett ugyan a csekfüzetből, de nem nyújtotta át az amerikainak. Végül is, ha ön ilyen tónusban kívánja folytatni a beszélgetést, Mr. Altamont, mondta fomborg. úgy engedelmével nem látom be, miért kellene nekem jobban bíznom önben, mint önnek én bennem. Ugye érti, mire célzok? Ott van a csekk az asztalon. Ragaszkodom hozzá, hogy megvizsgálhassam a csomagtartalmát, mielőtt ön magához venné a csekket. Az amerikai szó nélkül átadta a csomagot. Fomorg kibogozta a zsinort, kibontotta a dupla csomagoló papírból a tartalmát, majd a székleloskadt, és a megrökönyödéstől némán merett az előtte fekvő kis kék könyvre. A könyv borítóján aranyozott betűkkel ott állt a cím. Praktikus talácsok méhészeknek. A mesterkémnek nem maradt sok ideje, hogy elmélázzék ezen a különös, nem odaillő feliraton. Egy másodperc töredéke alatt zajlottak le a következő események. Még föl sem ocsúdott, amikor egy vasmarok kulcsolódott hátulról a nyakára, és rángatózó arca elé, kloroformmal átitatott spondját tartott valaki. Még egy pohárral Watson, mondta Sherlock Holmes, és a király nedűt tartalmazó butélia után nyúlt. A tagba szakadt sofőr, aki az asztal mellett foglalt helyet, alig leplezett mohósággal tolta oda a poharát. Jó fajta bor, igaz Holmes. Fölöttév figyelemre méltó Watson. A mi kedves barátunk, aki pillanatnyilag a szófán hevel és gyengélkedik, biztosított, hogy egyenesen Ferenc József Sönbruni kastéjának külön erre a célra fenntartott pincéjéből való. Megtenné nekem azt a szívességet, barátom, hogy kinyitja kissé az ablakot? A kloroform gőze ugyanis kedvezőtlen hatással van az ízlelő bimbókra. A páncérszekrény tárva nyitva állt. És Holmes egyenként szedegette ki a rekeszekből a dossziékat, akkurátusan megvizsgálva mindet. Az akták ezután gondosan elrendezve fomborg kézitáskájába kerültek. A német hortyagva aludt a kereveten, karja a mellén, összesíjazva, ugyanígy a lába is. Nem sietős a dolgunk, Watson. Háborgatástól nem kell tartanunk. Csengessen, legyen olyan jó, Mártán kívül senki sincs a házban. A jó öreg Márta bámulatosan alakította a hűséges cselédet. Akkor szerveztem be, amikor magam is foglalkozni kezdtem az ügygel. Boldog lesz, ha megtudja, hogy minden simán ment. A nyájas öreg hölgy már is megjelent az ajtó nyílásában. holmes kedves mosolyjal üdvözölte. A díványon heverő alak felé azonban aggályos pillantást vetett. Nyugodjék meg, Márta, nem esett bántódása. Ennek őszintén örülök, Mr. Holmes. Képességeihez mérten igazán gondos, jó gazda volt. Azt akarta, hogy menjek én is az asszonyommal Németországba. Mint ön is tudja, ők tegnap távoztak a házból, de ez alig, ha felelt volna meg az ön terveinek, ugye jól mondom, uram? Úgy valahogy mondja, kedves Márta. Csak is azért voltam nyugodt, mert tudtam, hogy kegyed a házban tartózkodik. Türelmetlenül vártuk, hogy megadja a jelet ma éjjel. A titkár volt az oka, uram. Tudom, szembe találkoztunk vele az úton. Már azt hittem, sosem megy el. Tudtam, hogy áthúzná az ön számításait, ha őt még itt találta volna. Így is van. De nem okozott különösebb nehézséget, mindössze másfél órát kellett várakoznunk, amíg végre megláttuk, hogy kialudt a fény a kegyed ablakában, amiből arra következtethettünk, hogy tiszta a levegő. Holnap részletes jelentést tehet majd nekem Márta a Clerich Hotelben. Úgy lesz, uram. – Gondolom, készen áll az indulásra. – Hogyne, uram, a gazdám hét levelet postázott a tegnapi nap folyamán. A címeket, mint ahogy eddig is, rendre felírtam. – Jól van, Márta. Majd holnap átnézek mindent. Jó ét. Ezek az iratok – folytatta, miután az öreg hölgy távozott – nem túlzottan fontosak, mivel a bennük rejlő adatokat és információkat már réges-rég továbbították Németországba, a kormányhivatalba. Ezek az eredeti példányok, amelyeket kockázatos lett volna kijuttatni az országból. Akkor nem is érnek semmit. Ezt azért nem merném ilyen biztosan állítani, vacsonom. Azt minden esetre kiteríthetik belőle az embereink, mi az, amiről tud a másik tábor, és mi az, amiről nem. Nem titok, hogy jó pár ezek közül a papírok közül az én közvetítésemmel került ide, és ugye nem kell mondanom, mekkora dőreség lenne készpénznek venni, ami bennük áll. Bearanyozná életem hátralevő napjait, ha láthatnám, amint egy német hadihajó az általam fabrikált térkép szerint navigál az elaknásított vizeinken. De kedves Watson! Szakított a félbe kalandozó gondolatait Holmes átkarolva barátja vállát. Még meg sem nézhettem önt a lámpa fényénél. Lássuk csak, hogyan bánt önnel az idő, mióta nem volt szerencsénk egymáshoz. Hiszen ön még most is az a pajzán, bohó fiú, aki valaha volt, semmit se változott. Mintha húsz évet fiatalodtam volna, kedves Holmes. Régen éreztem akkor a boldogságot, mint amikor kezembe kaptam az ön amelyben arra kért, hogy menjek ön elé a kocsival. De ön sem változott semmit, barátom, eltekintve attól a rettenetes kecske szakától. <gül> az embernek kötelessége áldozatot hozni a hazájáért, kedves Watson, törmögte Holmes és megsimogatta az állán ékeskedő pamacsot. Holnapra mindez álom lesz csupán, nyomasztó emlék. De előbb még hajat kell nyiratnom, és néhány más apróbb változtatást is kell eszközölnöm a külsőmön. Holnap már minden bizonyjal úgy jelenek meg a Claridge Hotelben, ahogy akkor festettem, amikor még nem keveredtem bele ebbe a jenki balhéba. Oh, pardon, kedves Watson, megbocsásson, de megszokásból még néha botlik a nyelvem, és elfelejtem a pallérozott beszédet. Tehát amikor még hírét sem hallottam ennek az amerikai megbízásnak. De hiszen ön visszavonult, barátom. Az a hír járta önről, hogy remeteként él, bezárkózva a méhei és könyvei közé, egy távolik kis tanyán, a dél-angliai dombok között. A hír igaz, és íme a gondtalan tevés gyümölcse utóbbi éveim legjelentősebb opusa fölkapta az asztalon heverő könyvet, és felolvasta a teljes címet. Gyakorlati tanácsokat tartalmazó kézikönyv a méhek életéről, valamint észrevételek a mély királynő elkülönítéséről. Ezt egyedül csináltam. Fogadja el a töprengve eltöltött éjszakák és munkás nappalok emegyümölcsét. Úgy követtem a szorgos kis mélycsapatok minden mozdulatát, mint ahogy valaha a londoni alvilág nyüzsgő életét figyeltem. No de hogyan szánta magát, hogy újból munkába álljon? Ezen magam is elméláztam már nem egyszer. A külügyminiszternek még ellen tudtam állni, de amikor maga a miniszterelnök tisztelte meg látogatásával szerény hajlékomat, tehetetlen voltam. Az az igazság, Watson, hogy az úr, aki most a pablagon hever, túl jól csinálta a dolgát ahhoz, hogy embereink gyanúját magára terelje. Klasszis volt a maga nemében. A dolgok fölöttéb rosszul álltak, és senki sem értette miért. Ügynököket gyanúsítottak, sőt, le is tartóztattak, de nyilvánvalóvá vált hamarosan, hogy egy titokzatos központi erő áll mögöttük. hatatlanul szükségesé vált, hogy fény derüljön a rejtére. Nagy nyomás nehezedett rám, kénytelen voltam kezembe venni az ügyet. Két éven bekerült barátom, bizony. De nem állítom, hogy eseménytelenül és unalmasan telt volna ez a két év. Ha elmondanám, hogy zarándok utamat, Csikágóban kezdtem... Kiártam egy titkos ír társaság iskoláját Buffalo-ban, kellemetlen perceket és komoly fejtörést okoztam a rendőrfelügyelőnek Skiberingben, melynek eredményeképpen végre felfigyelt rám von Bork egyik beosztott ügynöke, aki engem ajánlott a főnökének, mint kényes feladatok végrehajtására alkalmas szemét. Nos, mindebből talán kiderül, hogy az ügy igencsak összetett természetű volt. Lassacskán kivívtam az úr elismerését, és az a megtiszteltetés ért, hogy bizalmába fogadott, aminek következtében legtöbb terve egy ponton mindig félrecsúszott, és a legjobb ügynökei közül öt börtönbe került. Én csak figyeltem, Watson, És amikor eljött az idő, az éret gyümölcsöt leszakasztottam a fáról. Nos, uram, remélem nem érzi rosszul magát, ezt az utolsó megjegyzést von Borknak adresszálta Holmes, aki időközben magához tért, de eleddig némán elterülve hallgatta Holmes eszmefuttatását. Az utolsó megjegyzésre aztán örjöngő szitkozódásban tört ki németül, és arcát eltorzította a dühött indulat. Holmes nem zavartatta magát, fürge mozdulatokkal folytatta kutató munkáját a dokumentumok között, a ház gúzsba kötött urának rendületlen káromkodása és szitkozódása közepette. Habár a német dallamosnak éppenséggel nem mondható, mégis a legkifejezőbb nyelvek egyike, jegyezte meg Holmes, amikor Fomborg egy pillanatnyi szünetet tartott, hogy levegőt vegyen ho ho ho Kiáltott fel, ahogy alaposabban megvizsgálta az egyik kópiát, mielőtt még visszarakta volna a dobozába. Lám, egy újabb madárka repült a kalickába. Nem is gondoltam volna, hogy a hadbiztos úr ilyen dörzsölt csibész, Habár régóta rajta tartom már a szemem. Igen, tisztelt Fonborg úr, úgy vélem sok mindenről kell számot adnia. A fogoly felemelkedett fektéből, ami nem kis erőfeszítésébe került, és csodálattal vegyes gyűlölet sütött a szeméből, ahogy Holmesra merett. – Ezt még megkeserüli, Altamont! Leszámolok magával! – sziszegte szánt tűvel! Leszámolok magával, ha az életembe kerül is! – A régi kedves Nóta! – jegyezte meg Holmes. – Hányszor hallottam a régi szép időkben! – Kedvenc fordulata volt ez az azóta elsíratott néhai Moriarty professzornak. De Sebastian Moren ezredes is szívesen élt vele. Ám én mégis élek, és méheket nevelek a délangliai dombok között. Légy átkozott, te áruló, az árulók között! Üvöltött fel a német, és az erőlködéstől megfeszült a testét gúsban tartó kötél. Gyilkos indulat lángja lobbant szemében. – Ó, nem, uram, ezt a rangot sajna nem vállalhatom, jegyezte meg Holmes mosolyogva. Amint előbbi is elbeszélésemből világosan kitűnik, a csikágói Mr. Altamont a valóságban nem létezik. Betöltötte hivatását, melyet szántam neki, s köddé változott. – Akkor hát ki maga? – Az ügy szempontjából teljesen mellékes ki vagyok én, de mivel oly igen érdekli, Mr. von Borg, fel kell világosítanom, hogy nem ez az első alkalom, mikor az ön becses családjának valamely tagja szerencséltet a társaságával. Számtalan ügyben jártam el Németországban is az elmúlt időkben, s a nevem minden bizonyal ismerős ön előtt. – Áruja hát el, kíváncsian várom – felelte a porosz mogorván. Én voltam, aki segítkezett abban, hogy Irene Adlernek és Csehország néhai királyának elváljanak útjai. Az időtájt, amikor az ön kuzinja Heinrich volt a császári követ. Én voltam az is, aki megmentette az ön anyai nagybátyjának von und zu Grafensteinnek az életét a nihilista Klopmann gyilkos támadásától. Én voltam, aki von Borg elképedésében csak egyetlen ember lehet az, kiáltott föl. Úgy van, mondta Holmes. Fomborg felnyögött és visszaroskatta a kerevetre. Az információk java tehát öntől származott, kiáltott fel. Nyilván semmit sem érnek. Mit tettem, ó Istenem, Tönkrement az életem. Való igaz, az általam szállított információk kissé megbízhatatlanok, jegyezte meg Holmes. Nem ártott volna ellenőrizni őket, no de önnek erre már úgy sem lesz ideje. Az önadmirális a leheletnyivel nagyobb ágyukkal kerül majd szembe, mint ahogy gondolná, és a hadihajók is egy gondolatnyival gyorsabbak lesznek, mint hinné. Von Borg kétségbe esetten a torkához kapott. Ezen kívül természetesen van még jó pár apró részlet, mely az alkalmas pillanatban nyilván napvilágra kerül. Ám de önnek van egy képessége, mely a német karakterben fölötté, ritkán lelhető föl. Ön igazi sportember. Ezért nem fog rossz indulatot táplálni ellenem, ha rájön, hogy ön, aki oly sok embernek túljárt az eszén, ezúttal saját csapdájába esett. Végül is ön a legjobb tudása szerint járt el, és mindent megtett a hazájáért. Én hasonlóképpen cselekedtem a saját hazám érdekében, tehát mindennek így kellett történnie. Különben tette hozzá szinte szívélyesen, miközben kezét a magábaroskat férfi vállára tette. Talán jobb is így. Kerülhetett volna egy aljasabb ellenség hálójába is. Ezeket az iratokat átnéztem, Watson. Ha segítene felemelni becses fogjunkat, késedelem nélkül útnak indulhatnánk London felé. Nem volt könnyű megmozdítani a kanapén heverő alakot, mivel von Bork erős testalkatú és makacs ember volt. Végül is két oldalról szorosan tartva Holmes és Watson lassan levonszolták a kerti úton, melyen mindössze pár órája oly büszkén trappolt végig, sugárzó arcsal fogadva a hírneves diplomata elismerő szavait. Rövid, Ám de elkeseredett tusakodás után végre beemelték a kis automobilba. A kezén és lábán ott volt most is a szoros kötés. Sokat érő kézitáskáját betuszkolták mellé az ülésre. Őszintén remélem, hogy a körülményekhez képest kényelmesen ül, mondta Holmes, amikor befejezte a rendezkedést. Ha nem olakodásnak, bátorkodom fölajánlani, hogy meggyújtok egy szivart és az ajkai közé helyezem de hiába volt minden figyelmesség, kedveskedés. A mogorva német nem enyhült meg semmitől. Gondolom, ön is felmérte már, Mr. Sherlock Holmes, jegyezte meg. Ha a kormánya vállalja az ön cselekedeteit, úgy az felér egy hadüzenettel. Na, és hogy állunk az ön kormányával és az ön tevékenységével, uram? Ön magánszemély! Nincs törvényes joga ahhoz, hogy letartóztassa engem. Az egész procedúra a legteljesebb mértékben törvénytelen és felháborító. A legteljesebb mértékben, felelte Holmes. Ön errabol egy német birodalmi alatvalót. Sőt, nem csak őt, hanem a személyes iratait is. Nem ártana, ha kicsit mérlegelnék a helyzetüket. Ön is és a bűnsegédje is ha véletlenül segítségért kiáltanék, ahogy keresztül hajtunk a falun. Drága uram, ha eszébe jutna ehhez hasonló dőreség, biztosíthatom csupán azt érné el vele, hogy egy színfoltal szaporodna az amúgy oly egysíkú kocsma cégérek palettája. Fogadó a himbálódzó poroszhoz. Hm, nem is olyan rossz elnevezés. Az angolok fölöttébb türelmes emberek de most, mintha kicsit puskaporos lenne itt a levegő, nem tanácsolnám hát, hogy tovább dühítse őket. Nem, Mr. von Bork, ön szép csöndben eljön velünk a Scotland Yardra, ahonnan üzenhet von Herling barátjának, és megtudakolhatja tőle, vajon még most is fenntartja-e a követség előkelőségei között az ön számára rezervált helyét ami pedig önt illeti, kedves Watson, ha jól értem, folytatni kívánja eddigi foglalatosságát, úgyhogy London önnek is útba esik. Időzzünk még egy kicsit itt a teraszon, hiszen ki tudja, nem ez lesz-e az utolsó meghitt beszélgetés kettőnk között. A két jóbarát váltott egymással néhány csöndes szót, felidézve a régi szép napokat, Miközben fogjuk, hiába való erőfeszítéseket tett, hogy meglazítsa a kezét és lábát szorító kötést. Amint azok ketten ismét a kocsi felé fordultak, Holmes még egyszer hátra mutatott a sütött tenger felé, és elgondolkodva csóvált a fejét. Hamarosan feltámad a szél kelet felől, Watson. Én nem hiszem, Holmes. Ahhoz túl meleg van. Rága jó vatszonom, ön az egyetlen biztos pont ebben a változó világban. Pedig kelet felől közeleg a szél, pedig olyan szél, amelyhez hasonló még nem söpört végig Anglián. Hideg lesz és csípős, vatszon. Sokat közülünk elsöpör majd iszonyú rohama. De ezt a szelet is Isten küldi ránk. És ha elmúlt a vihar és kitisztul az ég, majd egy tisztább, jobb, erősebb világra mosolyog le a napsugár. Indítsa be a masinát, Watson. Épp ideje, hogy útnak induljunk. Van nálam egy 500 fontról szóló csek, amelyet minél előbb be kell váltanom. Mert aki kibocsátotta, még képes és visszavonja, amint csak teheti.